ove riječi gospoda našeg Isuse Hrista koje evo i nama predao da ih imamo i da se njima radujemo da se na njih osvanjamo da iz njih učimo i da se njima branimo od zlih riječi koje neprijatelj sije po njivi našeg srca Otvrdile su se u ova naša vremena u ličnosti svetog oca Silvana koga danas vaseljenska crkva proslavlja. Sva sveta gora i velika i sveta Rusija evo i nama pospanim srbima to ime nije nepoznato. Naprotiv, I ove naše krajeve i u ovu našu svetu obitelj imamo jednu česticu njegovih svetih i smirenih moštija. I to je velika potvrda, ali u isto vrijeme i znak gospodnji da treba brzo reagovati da se nema mnogo vremena. A zašto to govorimo? Zato što je Sveti Otac i uglavnom naš savramenik. Sa njim smo koliko je juče kafu pili u Svetom Pantalemonu. Istina ne mijali naš hilandarski starac Mihajil. On je s njim kafu pio, pa se negdje čudio kakva je sad to Nova situacija, dolaze poklonici, cjelivaju se mošti, otimaju se za kosti onoga s kim je on dojučne kafu pio. Ove riječi potvrđuju, braći i sese, da i danas moguće do Otca doći silom Duha Svetoga, a vjerom u Sina Očevog. Niko ne zna Sina do Otac, niti Otca ko zna do Sin i ako Sin hoće kome otkriti. Sveti Otac Siloan, prosti svetogorski monah bio je jedan od onih, na žalost, danas rijetkih, kojima je Otac bio otkriven voljom Sina i djelovanim Duha Svetoga. I zato je njegovo imanje, zato je njegovo učenje, evo danas možemo slobodno govoriti, zato je njegovo bogoslovlje danas tako važno. Jer živimo u vremenu lošega bogoslovlja. To su naši drevni oci, naši apostoli predvidjeli zdrave nauke, zdravog bogoslovlja neće primati. I o Bogu i o Ocu, mada otac se vrlo rijetko govori, obično se ide s tramputicama, govoriće se ne onako kako su govorili duhom svetim nadahnuti ljudi. O sinu ćemo govoriti ne onako kako ga otac poznaje. O ocu ćemo govoriti ne onako kako sin otkriva, nego kako nama pada na pamet. Kako mi hoćemo, kako mi izmišljamo i kako nas džavo uči. A sveti otac je u u suvom 20. vijeku, 20. vijek pustinje vreći sestri. Što se tiče bogoslovlja, ne samo pustinja, nego vir, gde su duvali suvi i opasni vjetrovi, pustinski vjetrovi, koji kad uhvate i kad uđu u tvoje kosti i suše one blage i smirene misli, smirena raspoloženja i ostave samo ono sujetno i gordo. I uglavnom smo srijetali takva učenje: Gorda, puna taština. A gde kroz gordost možeš da vidiš isti? Kako možeš da se naučiš od smirenog i krotkog gospoda, a gord i tašt i svoje volje. Kako može da ti prenese smirenu nauku Takvom nagrđenom od gordosti. I kako možeš da se naučiš istinskom poznanju oca kad naučiš od sina? Kako kaže dalje u Istom jevenđelju, naučite se od mena. Sveti otac je ulan, braći i sestre, bio je učenik gospodnji u pravom smijesku te riječi. I njemu su duhu, Duhom Svetim bila zaista otkrivena nebesa. I onda imamo jedan fenomen. Za tako kratko vrijeme njegovo ime da bude poznato. I ne samo poznato, nego i priznato po cijeloj vaseljeni. Nema kontinenta gdje mu se ime ne samo nije čulo negođega ljudi sa radošću ne proslavljaju posebno u zdravim liturgijskim zajednicama Sveti Silan pa ime kad mu se čuje nekada te milina uhvati čak i ako ništa o njemu ne znaš pa ti je milo da mu čuješ ime zašto? zato što je njegovo ime milo Otcu Nebeskom milo Sinu milo Duhu Svetom Pa je Gospod Sveta Trojica blago izvolio da mu se ime u sve hramove i čuje i proslavlja. I ne samo ime, nego i njegove riječi, njegove pouke. Naravno, u velikoj mjeri zahvaljujući trudu njegovog duhovnog učenika, oca Sofronije, i to je veliki blagoslov što je uspio to ime Da pronese širom svijete i zato mu treba podavati i počast i blagodarnost. Međutim, otac Sofronije je kao nosač tog imena zaslužio slavu, ali ime svetog Siluani njegovo učenje je uzvišenije od učenja onih koji danas uče jer je duhom svetim otkriveno. I zato je crkva tako radu i tako brzo prihvatila njegovo ime. A sa druge strane, gospod ovim smutim vrmenima želi preko njega i na njegovom primjeru da nam pokaže pravi put. Da ne lutamo. A ništa lakše nego danas zavutati. Ništa lakše. Samo se malo pogordi i Eto te na tim stazama. Eto si dobio i ubrzanju. I sve dalje i od mira, i od krotosti, i od zdrave nauke. Sve manje ćeš, ako si išta znao, sve manje ćeš znati u Otcu. Sine ćeš izgubiti iz vida. Duh sveti te neće posjetiti. I kao posledicu šta imamo? Pa ono o če ga svi bogujemo. Mislimo samo na sebe. Pogledajte, braći i sestre, kao da smo nabijeni na kolec sobstvenog egoizma. Pa je ono veliko i oštro i ubitačno ja prošlo kroz našu kičmu, prošlo kroz mozak, kroz volju, kroz srce, tek kad ispadne i kad završimo jedan radni dan, nazovimo to radnim danom, jer to je zaista opuć od života. Samo o sebi mislimo. io o našim neprijateljima, o našim konkurentima, koje će bolji, koje će ljepši od nas, koje će pametniji, pobožniji, mudri, bogati U tom smisu razmišljamo i o drugim. Ali u duhu mržnje i u duhu zavista. To ne mogu biti pogodovi djelovanja duha svetoga. Tako je, braći i sestri, u crkvi, tako zna da bude i među onima koji se uče i koji uče. Opet zavis ko više zna od drugoga, koga više narod poštuje, ko veće aplauze zadobija, čije se knjige više prodaju. I čitaju, i hvala. Ali sve to gordost, sve to pustoš, tu nema ni oca, tu nema sine, nema tu duha svetoga. Nema tu svetoga Silvana i njegovog duhovnog raspoloženja. To je mrtvi egoize, mrtva gordost. A duh sveti, znajući kako je velika potreba danas za zdravim i smirenim učenjem, Ako hoćete za zdravi i istinitiim Bogosluvde. Evo svetoga se bazite jedan od svetogovskog magacioner. Ajde mislite, ko šta je sve potrebno jednom svetogorskom magacioneru, onako prostom koga čak i u njegovom manastiru nisu poštovao. Onako kako je on zaslužio, mnogi su se pitali Što će to sveti srpski episkop Nikolaj? Malo, malo, pa u Pantelejmon, pađe dže, umjesto gore u krasni, veliki, raskošne gostoprimice, on dolje u magazinko svetoga Siloana. Zašto to? Zašto drugi? Zašto ovi? Zašto oni? Zašto sveko Siloana? Prostog, prašnjavog, brašnjavog Siloana. Pa zamislite koliko je potrebno jedno prostom svetogorskom magacionevu, da uđe, braći i sestri, u sve pore savremenog liturgijskog života, da mu se knjige štampaju, da se mnoge glave i učenih naginju na bezdan njegovog smirenja i ljubavi duhovno prema Svetoj Trojici i Presvetoj Bogorodici. Istine sa njegovim bogoslovnjom se baš najbolje i ne snalaze. Više onako e, znatiželjno pristupaju pa probaju da ga uklope u neke svoje sisteme, Međutim, Siluan se ne da uklopiti. Duh koji u njemu živi ne da se uklopiti u uske i gorde okvire. Zato ga često posmatramo kao pogarnog medveda. u našim kokošincima. A on o čemu govori? I kojim duhom govori? Govori duhom svetim. Govori ocu i govori i živi smirenjem Sina Božijeg na dahnu. I crkva, samo kad bismo je pažljivije slušali, nudi nam svetog Silvana kao primjer i kao potvrdu da i mi možemo ali pod uslovom da se učimo na primjeru gospodnje kad čitate pouke svetog siwana vidite da je on e, imao viđenje duhovno viđenje Isusa Hrista on je bio opčinjen njegovim smirenjem U isto vrijeme, govorio da čovjek može da se smiri istinski, jedino gledajući njega. Nemoguće je smiriti se istinski, može što je da u neki kompleks, može da u neku patologiju, pokušavajući sebe da smiri, a ne gledajući izvor smirenja, ikonu smirenja. Možemo, braći i sestre, psihički da se razbolimo a sveti si Ugoan sa svete gore, a onom blagodatnom dioprijom duha svetog gledao je Isusa Hrista i smiravala se. Istina meni je lako, meni brzo, oštra je to borba. Duga je to borba protiv gordosti prokvetu. Međutim, gledajući lice smirenoga, smirio se. Naučio se od njega i postao krotak primio njegov vaki, vaki jarak. I evo crkva ga slavi na svim kontinentima. A zašto tako brzo? Zato što nema mnogo vremena, braći svest, nema mnogo vremena. I zato što je bolest, gordost i uznapredovalo do neviđenih razmjera. Zato sveti otac silovali On nosi poruku crkva, On je kao zrak svjetlosti istinite, istinitog učenja. On je kao onaj koji svojim primjerom potvrđuje da i mi ako hoćemo, možemo. A da bismo mogli, i mi zajedno sa njim sa svima svetima, treba od gospoda da učimo. I to učenje da primjenjujemo, da praktikujemo svakodnevno, Naravno. Prvo sa čim ćemo se sresti, ako na pravi način uđemo u taj duhovni podvig biće naša nemoć. Ni jedan jedini korak ne umješ da napraviš prateći Gospoda. On ti pokaže jedan potez, a ti probaš i padneš na nos. Probaš drugi, padneš na glavu i sve tako padaš, padaš, padaš osnovne pokrete ne možemo da se savladamo i onda postepeno dolazimo do smirenja odnosno do nemoći, do svoje nemoći pa onda shvatimo da mi tim putem izgleda nećemo moći ako nam one pomogne i onda ležujeći dolje, nemoćni blatnjavi vapimo, molimo se gospode Isusa Hrista. Ja sam mislio da će ovo lako da savladam. Ja sam mislio da se ovo nauči za godinu, dvije, tri. Sam mislio ovo se nauči za period iskušenještva, tri godine, ili za nekoliko godina provedenih u monaštvu, završimo te poslove i onda idemo dalje, dakle tamo ordenje da se kitimo. Međutim, vidim, neće to baš tako lako ići. Vidim da on ne može da krene, da se makne, ako mi ti ne pomogneš, ako me ti ne podigneš, ako me ti ne pomiluješ. I Sveti otac je u on, i on je mislio da može. Pa je onda od tih misli sebi navukao demone u keliji. Pa hoće da napravi metaniju, ako njega sve demoni, puna kelija demona, ne može Metaniju da napravi. A kaže, šta je ovo, Gospod? Otkud ovo? I mi, braći i se pogledajte, možda nije Kelija, ali klijet našeg srca jeste. Šta su te zve pomisli? Šta su strasi ako nisu demoni? Eto ti tamo gnjev, eto ti zavis, eto ti stomak ugađanje, eto ti bludne pomisli, kao vaške kroz um prolaze, kao pijavice srebro ljublja, tuge, gordost šta ti je to u kući? to je su glavi i srcu to si ti demon ne možeš ni jednu jedinu metaniju pravu metaniju da otkineš i da je Bogu posvetiš šta je ovo gospod? pitamo i mi sa Siluano kako je ovo metiš, kako je ovo muka a on odgovara preko njega gordi Uvijek tako stradaju. I mi svi stradamo zbog gordosti. Nisu nam drugi krivi, sami smo krivi. I nije tačno da ne može biti drugačije. Može. A pita Siloan, šta da radimo? Pitamo i mi preko Siloana, šta da činimo? A gospod kaže, drži um svoj u adu, I ne očajavaj, ukoravaj se, prekori se, osuđuj se i nadaj se na mene, na moju miluć. I tako dolazimo do promjene, tako se čisti srce, um, tako volja snaži, tako demoni odstupaju od nas i blagi duh sveti Ulazi u naše srca, u naše kosti i vaja nas na svoj način, pravi od nas prave likove, pravi Siluana, a on može i od svih nas da napravi svetitele, to je duh sveti. Njemu to nije teško, ali traži čoveka smireno. Tako i mi, braće i sestre, prepoznajmo u ovom prazniku i u ovom fenomenu, zaista fenomenu Sveti Siluana kako se brzo rasplamseo i kako je brzo njegov ime posao prisutno, prepoznajemo u svemu tome jaki, jasni poziv Boži da se ne prelastimo lažnim naukama, lažnim duhovnostima, lažnim pravoslavljem, nego da se smiravamo, da pratimo Gospoda, da slušamo njegove riječi, da gledamo njegov primjer i da ga po mjeri naših snaga podražavamo da bi Duh Sveti sišao na nas i da bi nam otkrio istinu o Otcu Nebeskom što je i cilj našeg života što je u krajnjem cilj ove svete liturgije koju danas služimo ovdje zajedno sa Svetim Siluanom i sa svima Svetima od apostolskih dana do današnjeg. Pa neka bi mi, pomogljivši se smirano i novoj ovoj svetoj liturgiji, primili duha svetoga, da bi nam se i Otac otkrio kroz Sina. Nama, braći i sestre, od toga ništa ne treba, iako mi to vrlo često zaboravljamo i ne znamo, ali to je najdublja potreba, našeg bića. To je najdublja potreba onog jednog čovjeka kome svi mi po prizvanju pripadamo. Pa ako ja vidim Oca i ti vidiš Oca i oni vide Oca jednim duhom svetim kroz jednog i jednosušnog sina. Pa čekaj, to ne može onda da bude bez jednog tijela. To onda ne može biti ništa drugo da ona crkva o kojoj nam apostol Pavle govori, koju ne možemo na vodno niđe da nađemo, pa se pitamo da nije ova, a da nije ona. A evo našao sam ruku ovdje, evo je noga ovamo. A evo je ruka lijeva kod ovih, a desna pripada onima. Ne, braći se, ne to. Jedno tijelo, jedan čovjek. Jedan duh, jedan sin i jedan otac kojeg nam sin otkriva duhom svetim. Daj Bože da i mi takvog otprovenja naslednici budemo molitvama velikoga i bogonosnog i smirenog oca našeg Siluana Svetogorca. Amin Bože daj.